Salmul 200 al curcubeului Slavei. Slavă-ți bunle părinte al vieții, fiindcă izvorul cu apă vie al iubirii tale peste noi a curs neancetat și din fericire în fericire ne-ai desfătat. Slavă-ți bunle părinte al vieții, fiindcă petronul de s ai judecat și curcubeul slavei tale peste lume s-a plecat. Slavă-ți, bunle părinte al vieții, fiindcă rugul legii iubirii l-ai întemeiat și pe scara lui sufletele noastre la cer le-ai înălțat. Slavă-ți, bunle părinte al vieții, fiindcă prin treptele iubirii, pe fiii luminii, i-ai luminat și i-ai separat. Slavă-ți, bunle părinte al vieții, fiindcă prin cununile iubirii, pe fiii luminii, i-ai însemnat și un loc în împărăția ta. I slavă slavăție Doamne, fiindcă iubirea fiilor în ca pe un altar o jertvești, o renaști și o sporești neîncetat. Slavă-ți, bunle părinte, fiindcă prin sfintele taine, pe cei ce te iubesc îi sfințești ca dintr-un izvor nesecat. Slavă-ți, bunle părinte, fiindcă prin iubire adevărul l-am aflat și cu drag calea ca legii iubirii am urmat. Slavă-ți-e, bune Părinte, fiindcă izvorul de apă vie al Duhului, bune credințe peste lume l-ai revărsat. Slavă-ți-e, Părinte, al veții, fiindcă din iubire în iubire la tine ne-ai înălțat. Și podul de raze, ca un curcubeu al slavei, să-l trecem cu ungerii tăi, ai vecheat.